то перескочив з однієї теми на іншу, бо він мав таку звичку? Може, він мав на увазі наближення Різдва або Міленіуму, або другого прошестя Ісуса Христа, хто знає? «Ця довбана вантажівка», – сказав він, пильно дивлячись на мене нерухомим, з поглядом прищурених очей, який мені не дуже сподобався. «З кожним роком все ближче». Е, «Справді?» – обережно перепитав я, думаючи, що це була нова і особливо неприємна ідея. Я подивився на кресвол, що стояв за дорогою серед копиці на натлі білих гір. І на якусь божевільну хвилину він справді наче поблищав. Потім я моргнув, ілюзія зникла. Вантажівка, звісно ж, була там, де й завжди. «А вже ж», – сказав він. «І з кожним роком все ближче і ближче. Е, послухайте, може вам потрібні окуляри? Я не бачу жодних змін, дядько отто. «Хей, та як ти можеш побачити, огризнувся він. Ти ж не бачиш, як рухається годинникова стрілка на твоєму наручному годиннику, еге ж? Ця клята штука рухається надто повільно, просто так її не помітиш, якщо тільки не дивитися на неї весь час. Він підморгнув мені і мене кинуло в дрож. Та чому вона мала рухатись? запитав я. Бо їй, потрібен я, ось чому, сказав він. Ця вантажівка весь час тримає мене на оці. Одного дня вона вдиреться сюди, і мені буде гаплик. Вона прийде мене так само, як переїхала Мака. І це буде кінець. Це мене дуже налякало. Але гадаю, найбільше мене налякав його розважливий тон. Вона переїде мене так само, як переїхала Мака. І це буде кінець. Це мене дуже налякало. Але, гадаю, найбільше мене налякав його розважливий тон. А молодь зазвичай як реагує на переляк? Або занадто сипли дотипами і кипкує з того, що її налякало, або вдає, що нічого страшного не сталося. «Якщо це вас турбує, дядьку Отто, вам слід повернутися до свого будинку в місті», – сказав я. І ви б ніколи не здогадалися з мого тону, що моя спина вкрита гусячою шкірою. Він подивився на мене, а потім на вантажівку по той бік дороги. «Не можу, Квентіне», – сказав він. «Іноді людина просто повинна залишатися на одному місці і чекати, поки воно саме прийде до неї». «Чекати чого, дядько? Отто? запитав я, хоча здогадувався, що він має на увазі вантажівку. «Долі», – відповів він і знову підморгнув. Але вигляд у нього був переляканий. У 1979 році батько важко захворів. Його здолала хвороба нирок. Згодом йому наче полегшало, але за кілька днів хвороба його остаточно доконала. Під час кількох моїх візитів до лікарні восени того ж року ми з батьком говорили про дядька Отто. У батька були деякі здогадки стосовно того, що насправді могло статися у 1955 році. Досить обережні припущення, які стали основою для моїх значно серйозніших підозр. Батько навіть не уявляв, наскільки важкою і глибокою стала одержимість дядька Отто тією вантажівкою. А я чудово уявляв. Дядько майже цілими днями стовбичав у дверях, втупившись у неї. Дивився на ту залізяку, як людина дивиться на годинник, щоб вловити рух годинникової стрілки. До 1981 року дядько Отто остаточно розгубив свої клепки. Біднішу людину вже давно би посадили до в'язниці. Але мільйони в банку можуть спонукати поблажливо ставитися до багатьох дивацтв їхнього божевільного власника. Особливо в маленькому містечку, де багато хто сподівається, що в заповіті такого божевільного щось може бути й для потреб муніципалітету. Попри це, до 1981 року люди почали серйозно говорити про те, що дядька Отто слід взяти під замок для його ж блага. Бо безбарвне, зловісне означення, можливо, небезпечний, вже давно почало витісняти попередній ярлик, остаточно оскаженілий пацюк з вигрібної ями. Він взяв собі звичку виходити і люрити на узбіччі дороги, замість того, щоб іти до лісу, де була його дощана вбиральня. Іноді він ще й тряс кулаком у бік кресвала, коли справляв нужду, і люди, проїжджаючи повз нього в цей час, думали, що то їм дядько от-то погрожує кулаком. Вантажівка на тлі мальовничих білих гір – це одне, а дядько Отто, який справляє нужду на узбіччі з підтяжками, що звисають з колін – це зовсім інше. Це точно не було туристичною принадою. На той час я вже носив діловий костюм частіше, ніж сині джинси, з яких не вилазив у коледжі, але я й далі возив дядькові Отто продукти раз на тиждень. Я також намагався вмовити його не справляти нужду на узбіччі дороги, принаймні влітку, коли його міг побачити будь-хто з Мічигану, Міссурі чи Флориди, хто випадково проїжджав повз. Як він міг перейматися такими дрібницями, коли його хвилювала вантажівка? Його занепокоєння щодо кресла перетворилося на манію. Тепер він стверджував, що вантажівка стоїть на його стороні дороги, власне, просто на його подвір'ї. «Прокидаюся минулої ночі близько третьої і бачу його просто за вікном, Квентіне», – сказав він. «Я бачив його там. Місячне світло відбувалося від його лобового скла всього за шість футів від того місця, де я лежав. І в мене ледь серце не зупинилося. Воно майже зупинилося, Квентіне». Я вивів його на вулицю і показав, що кресвел стоїть там, де він завжди стояв, через дорогу в полі. Там, де Макачен планував будуватися, це не допомогло. Це лише те, що ти бачиш, хлопче, сказав він з безмежним презирством. Рука з цигаркою трусилася, очі дико закочувались. Це лише те, що ти бачиш. Дядьку, ото, сказав я, намагаючись бути дотепним. Дядьку, отто, сказав я, намагаючись бути дотепним. Що бачиш, те й отримаєш. Він ніби не почув. Та чортова тарадайка ледве не дістала мене, прошепотів він. Мене аж холодом обсипало. Він не скидався на божевільного. Він був пригнічений, так, і наляканий, безумовно. Але не божевільний. І раптом я згадав, як мій батько підсаджував мене в кабіну тієї вантажівки. Я пам'ятав запах солярки і шкіри. І крові. «Мало не дістало мене», – повторив він. І за три тижні це сталося. Я і був тим, хто його знайшов. Був вечір середи, і я виїхав із двома пакетами продуктів на задньому сидінні, як це робив майже кожного вечора середи. Вечір був спекотний, паркий. Час від часу десь далеко гриміло. Пам'ятаю, як я нервувався, коли під'їжджав на своєму Понтіаку до дороги Чорний Генрі, і чомусь був упевнений, що щось має статися. Але намагався переконати себе, що все це спричинене перепадами атмосферного тиску. Я проминув останній поворот, і щойно з'явився будиночок мого дядька, у мене виникла дивна галюцинація. На мить мені здалося, що та клята вантажівка справді стоїть у нього на подвір'ї. Здоровенна і громістка з облупленою червоною фарбою і прогнилими бортами. Я натиснув на педаль гальм, але ще до того, як моя нога опустилась на неї, я моргнув і видиво зникло. Але я вже знав, що дядько Отто помер. Жодних звуків труб, жодних миготливих вогнів, а тільки ця проста впевненість, як знання того, як розставлені меблі в знайомій кімнаті. Я поспіхом заїхав на його подвір'я, вийшов і попрямував до будинку, залишивши продукти в машині. Двері були відчинені, він ніколи їх не замикав. Якось я запитав його про це, і він терпляче пояснив мені, так, як пояснюють очевидний факт дурнові, що замикання дверей не вбереже відкресвало. Він лежав на ліжку, яке стояло в кімнаті ліворуч. Кухня була відгороджена праворуч. Він лежав у своїх зелених штанях і спідній сорочці, з розплющеними і осклілими очима. Я не думаю, що він був мертвий більше двох годин. Не було ані муха, ані запаху, хоч день був надзвичайно спекотний. «Дядьку Ото, покликав я тихо, не чекаючи відповіді. Хіба буде жива людина ось так лежати на ліжку, з витріщеними і осклілими очима? Якщо я щось і відчув, то це полегшення. Все було скінчено. «Дядько Отто!» – я підійшов до нього. «Дядько!» Я зупинився, вперше побачивши, якою дивно спотвореною, здається, його нижня частина обличчя. Набрякла і викривлена. Вперше побачивши, що його очі не просто розплющені, а жахливо вибалушені і просто вилазять із очниць. Але вони не дивилися на двері чи на стелю. Вони були звернені до маленького віконця над його ліжком. Прокидаюся минулої ночі близько третьої і бачу його просто за вікном, Квентіне. Він мало не дістав мене. Розчавив його, як гарбуз. Почув я слова одного з мудрагелів перукарні, коли сидів, даючи, що читаю журнал Life і вдихав аромати Віталіса та крем «Дикий корінь». Він мало не дістав мене, Квентіне. Тут був якийсь запах. Не перукарні, і не просто сморід брудного старого чоловіка. Пахло мастилом, як у гаражі. «Дядьку Отто...» Прошепотів я, і поки я йшов до ліжка, де він лежав, мені здалося, ніби я зменшуюсь. І зменшується не лише мій зріст, а й мій вік. І я знову стаю двадцятирічним, п'ятнадцятирічним, десятирічним, восьмирічним, шестирічним, і нарешті п'ятирічним. Я побачив, як моя тримтяча маленька рука простягається до його набряклого обличчя. Коли моя долоня торкнулася його обличчя, я підвів голову і побачив, що вікно заповнене сліпучим лобовим склом кресвела, І хоча це тривало лише мить, я можу заприсягтися на Біблії, що то не було галюцинацією. Кресвел був там, у вікні, менше ніж за шість футів від мене. Я поклав пальці на одну щоку дядька Отто, а великий палець на другу, мабуть бажаючи дослідити цю страшну припухлість. А коли я вперше побачив вантажівку у вікні, моя рука мимоволі спробувала стиснутися в кулак, забувши, що вона вільно обхопила нижню частину обличчя трупа. Тієї ж миті вантажівка зникла з вікна, розтанула немов дим, або як привид, чим вона й була, як я гадаю. І в ту ж мить я почув якийсь жахливий звук, якесь булькання, чвиркання. Гаряча рідина наповнила мою руку. Я подивився вниз, відчуваючи рукою не просто податливу плоті мокроту, а й щось тверде й кутасте. Я придивився і побачив. І от тоді я почав кричати. З рота й носа дядька Отто лилася солярка. Солярка витікала з куточків його очей наче сльози. Солярка фірми Diamond Gem Oil. Перероблене паливо, яке продається в п'ятигалонних пластикових каністрах, паливо, яке Макачен завжди заправляв свій кресвал. Але там була не лише солярка, щось стирчало в нього з рота. Я продовжував кричати, але деякий час не міг поворухнутися, не міг прибрати свою змащену руку від його обличчя, не міг відвести очей від великої жирної штуки, що стирчала в нього з рота. Штука, яка так спотворила його обличчя. Нарешті мій параліч ослабий. Я вибіг із дому, не перестаючи кричати. Перебіг через двір до свого понтіака, вскочив у нього і рвонув звідти геть. Продукти, куплені для дядька Отто, посипалися з заднього сидіння на підлогу. Яйця розбилися. Дивно, що я не вбився за перші дві милі. Я глянув на спідометр і побачив, що мчу зі швидкістю більше сімдесяти. Я зупинився і почав глибоко дихати, поки не опанував себе. Я почав розуміти, що просто не можу залишити дядька Отто в тому вигляді, в якому його знайшов. Це могло викликати занадто багато запитань. Мені треба було повернутися. До того ж, мушу визнати, мене охопила якась диявольська цікавість. Тепер я шкодую про це. Шкодую, що піддався тій цікавості, що не втримався і поїхав назад. Тепер я думаю, хай би вже ставили ті свої запитання, що тут такого? Але я повернувся. Я стояв перед його дверима хвилини з п'ять, стояв приблизно на тому самому місці, і в тій самій позі, в якій він стояв так часто і так довго, і все дивився на ту вантажівку. Постоявши отак, я врешті дійшов висновку. Вантажівка, що стояла за дорогою, таки трохи змістилася. Зовсім трохи. Потім я зайшов усередину. Перші кілька мух вже кружляли і дзещали над його обличчям. Я побачив маслянисті відбитки на його щоках. Великий палець на лівій, три пальці на правій. Я нервово глянув на вікно, де тоді маячила вантажівка. А потім підійшов до його ліжка. Дістав носовичок і витер свої відбитки пальців, а потім відкрив дядькові Отто рота. З нього випала свічка запалювання «Чемпіона». Здоровенна, старого зразка, завбільшки як кулак циркового селача. Я прихопив її з собою. Зараз я шкодую, що це зробив, але тоді я був у шоці. Просто сам не свій. Було б набагато краще і спокійніше, якби ця штука не лежала тепер у моєму кабінеті, де я можу її бачити або взяти її в руки і навіть зважити на долоні. Вантажна свічка запалювання зразка 1920-х років, яка випала з рота дядька Отто. Якби її там не було, якби я з дурної голови не забрав її з його маленького однокімнатного будиночка, коли тікав звідти в друге, я, можливо, зумів би переконати себе, що все це, не тільки те, як я вийшов за повороту і побачив, що кресвел сперся на стіну будиночка, наче великий рудий пес, а й усе решта – це лише галюцинація. «Але ця штука тут. Вона відбиває світло. Вона справжня. Вона має вагу. З кожним кроком вантажівка підбирається все ближче», – казав він. «І схоже, мав рацію». Але навіть дядько Ото не уявляв, наскільки близько може підкрастися той кресло. Міська влада винесла вердикт, що дядько Ото наклав на себе руки, наковтавшись солярки. І ця звістка стала для мешканців Касл-Рока справжньою сенсацією. Карл Дуркін, власник похоронного бюро, людина, скажімо так, зовсім немовчазна, проговорився, що зробивши ростен дядька Отто, лікарі знайшли в ньому більше трьох кварцолярки. І не лише в шлунку. Вона просочила весь його організм. Однак мешканці міста губилися в здогадах. Куди ж він подів потім пластикову каністру? Бо її так і не знайшли. Як я вже казав, більшість із тих, хто читає ці спогади, не повірить у те, що таке могло статися, якщо тільки щось подібне не траплялося з ними самими. Але вантажівка й досі стримить на полі. І хочете вірити, хочете ні, усе це було насправді.